أن الإيمان على خمسة أخسام إيمان أسر إيمان عن تقليد وهو الإيمان الناسئ عن الأخذ بقول الشريح من غير جديد أكتنا دان كتنويء للنور أيها المخاطب أتوكم كل من أيها كل من يتأثى منه العلم أكتنويء للنور بحوة adalah ia asas lima bahagia ah, Mana itu lima bahagia? Imanin ah, Baca khabar khabat atau Atawakun imanun Khabat ah, khaba muktad dan mahzud Itu ah, dari segi 3 bahagia Mana lima bahagia? Yang pertama Imanun antar bilin. Iman, kepercayaan yang terjadi daripada meniup, daripada ikut orang lain. Jadi so, iman yang terdiri daripada taslim. Apa makna huraya dia? Wah wah, ajar kami dimulakan dari bos, dan daripada ma'roof ma'roof alik oleh Seolah-olah ditanya Apa iman dari kaklis? Wa huwal imamun naki'u Dan yaitulah iman yang keluar ia Imam yang datang ia Yang serpik terjadi Ini arti belakang Imam yang terjadi akhzi, Dari berkejah Dari amil Di kawli jadi uh, iman yang terbaik daripada mengambil dengan perkataan syah daripada buruk ammi min rayyadi ah uh, dengan perkataan syah daripada kerja ada uh, kita lepas dah taklid ya maka Allah tau yang iman orang kafir itu adalah hak ah kali dia panggil iman Orang tu, orang mukmin, orang mukaling, orang mukmin, Maknanya orang yang ada iman. Tapi iman dia tu daripada ikut orang lain. Nah itu satu lagi. Yang kedua, nah, tabung beli pada makdum. Anak kata di celak makdum, makdum soalnya jasudilah Tuhan Allah di celak. Tujuannya nak bayar, nak jin, nak menerangkan. Nah, tabung beli. Yang kedua. Wa, tadi, ya? Di sini pun boleh nah, wa imanun iman ni kepada dia iman bukan berwujud ini populair ah wa iman dai ya ruuh iman an ilmu nah, iman yang keluar dari ilmu nah tapi dari taklim ini keluar dari ilmu ah kecil melah pula taklim wa wa iman an al iman an ilmu yaitu al-imanud latiu am mahribatil aqidi fi abi dhatiha yaitu iman yang keluar dari kenang segala aqid Segala pegangannya kenang dia dilatiha dengan gibraqdalinya dari aqid ah, ha itu atau ah, iman yang terbit daripada makrifat Dilamak rupa tak mana ada dalil tak dikatakan mak kalau tak ada dalih hmm. kenangkan asalit eh, daripada mak rupa dalam mana mak rupa boleh kata hal keadaan mak rupa yang berfakihil dengan segala dalil dalilnya wah ya dua yang ketiga nya wa imanun iman itulah dan yang ketiga iman an ayan oh iman yang terbukti daripada maut seakan so, yang yang kepada ain maksud di sinilah nah, maknanya maksudnya wa huwa al iman nafi'u an muraqabati al qalbi lillah anu yani, di Yaitu iman yang terjadi ia ya, iman yang keluar dari mengisai isai hati aja Allah. Ayat yang makamurah kawah daripada mengisai isai hati aja Allah. Ayat yang Allah ta'ala muraqabah kawah. Ibaqat makdzah kepada saing. Ani di pada istilah ilmu tatau. Ayat yang mak ayat Apabila ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika tanya Jibril, "Apa ya itu nyai Muhammad?" kami ihsan. Islam. "Hai Muhammad, mugai Allah memperlihatkan daripada ihsan." Ihsan itu apa? Selepas dia ya tanya iman, dia ya tanya ikhlas, dia ya tanya apakah ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan katanya An ta'budallahaka annaka sarahu Islam itu ialah Alhamdulillah Ibadah asyik Allah Sa'alah Allah asyik Lihatnya Lihat Allah Supaya menikah dah Fa'innam takun sarahu Sekiranya kalau Engkau tak dapat Lihat Allah Fa'innamu Yara Maka bahawa Allah dengan tiada Lihatkan kalau gitu akak tak nampak dia pada Allah akak tak lihat Allah Allah senang dia kalau akak kalau gitu bila akak benda nampak Allah akak senang menyentaiin dia kena memperhatikan Allah tu pani muraqabah ah tu dia tu pos tepi masuk ke di rumah dia ya ah ya. tu Allah dekat dalam rumah tu ada ah ada pintu ada jendela dia ya, ada jendela kita tak nampak dia ah kita dekat ada tentu Dona nampak lipar don, adon, ah hati itu kuyak lah adon. Tapi tenok tak nampak pok menggoyang di rumah Balik dia nampak juga, dia tak daya nyokut kubi. Ah kita tak nampak pok juga. Ah dia turun jenak jenita, dia daya nyokudik keluar jadi kok. Kita daya nyokalak dalam tak nak pok. Hati ibarat parak murah kau pok. Ah kita nak dalam istilah utuh, istilah susah dapat kami makam murah kau pok. Kau belakut. Tak tahu lah pergi anak Nak pergi masuk di bank Disenakan dia Pakai tu Minta lah mana tu Tu Kita duduk luar tu Tak nak Tak nak Tak nak Dan minta Dan minta Kita luar Tak nak Tak nak Tak kita Minta-minta Tak asal Nak minta Banting Nak nak Nak Tak Tak Tak Tak Mereka Dalam ni Masuklah Hati kita Senang biasa Minta Allah Walaupun kita Tak sampai Dalam pandangan Masa ni walaupun kita tak dapat pandang Allah, rasa hati kena tiada menyangka kepada Allah. Ah, berati perati tak omong ti. Kata yang panggil maka itu, iman macam tu dia panggil iman amaliah. Ah, bang, ingat nikmat apa dia tadi? Haa, <tuh> Haa, iman an-niyat lain dengan iman an-a'mal. Dia panggil ilmu'l-yakin apa dia panggil ayyul-yakin Haa, dia kata-kata halim Iskilah kan Haa, dia panggil ayyul-yakin Haa, dia panggil ayyul-yakin Haa, laca'ra'u punamu Suma laca'ru'nnaha Aynal-yakin Haa, dia panggil ayyul-yakin Haa, dia panggil ayyul-yakin Dia dia mana? Yakin dia ni Taklahlah kepada emak Yakin dia ada Ada buah tadi tu Yakin dengan cara ilm saya uh, yakin nak tahu, dia ya tahu juga. Ah, lepasnya juga nak tahu. Kali juga nak jadah teng. Ah, pada saya nak pinjamkan. Ada lek istilahnya tadi murakabah. Ah, uh, Iaitu iman yang terjadi daripada menginsani sehingga muk aja Allah. Ah, uh, al muraqabatil qalbi. Ah, dia boleh dapat juga ayat dalil muk pada kekekinan lillah hati Allah barang mana muraqabah bi haitu la yaghibu anhu dengan dengan takwirl nak takwirl muraqabah bagaimana ataupun nak tafsir muraqabah boleh takwirl boleh tafsir Allah bi haitu la yaghibu anhu dengan ketiranya Adapun Rasulullah itu dia tidak lenyap, tidak baik. Ya, ya Allah, ambu daripada dari kedatangan. Ha, Senang biasa ingat Allah. Senang biasa beramal untuk menyayangi Allah. Kita ya, tidak lenyap Allah darinya dari sekali berbacaan, tidak ha, masuk, belit masuk, belit masuk, belit masuk, mata masuk, Kelip mata tu, masuk, mata masuk, belit masuk, belit masuk, belit ada gelap mata, bergeceh. Kejap mata, bergeceh. Ha, ini saya nak tepatlah, lurah Ah, ha, Kita tahu lurah-lurah kita jaga apa? Kelip mata. Ada-ada ha, mata. Kelap mata. Ada-ada ha, mata. Su-Tar Bada'in. mana tak tak baik right. Allah daripada hati, tak ramah. Kelap mata pun. Kelip mata ha, pun. Kejap mata pun. Itu ha, dia panggil murah apa? bahagian kita ada dekat macam tu. Tak ada tak ada, -ada, ada, -ada, ada, -ada, ada, -ada, ada, ada. Apa Kapasiti kita dekat sana hak tadi. Ah ha, kita dekat ada hak yang kedua ni, a'in al Kita yakin secara ilmu. Ada peta klinik dah kita lekas. Ah ha, kita dekat sana ilmu mu'yathi. Ah ataupun dia panggil iman anil ayat. Ah apa dia? Iman anil 'ilmi pun lanjut. Ah ha, baik. Ayah Allah tu gila dia. Ha, tidak lenyap daripada penglihatan mata. Jadi apa berlaku dia Inna Allah sang Taala tahu. Dia iktikad al-mutammin. Ah ha, hati dia tu. Apa berlaku bila Allah Taala. Ah ha, datang lenyap Allah daripada daripada mata dia. Tiada mata. Mana apa saja daripada Allah. Ah. Ya kepada apa tu? Iga yang abah wa imanun 'an haqqin ahiyat dengan haqqul yakin ahiyat dengan haqqul yakin ilmul yakin aynul yakin haqqul yakin ah, yakin. <Ājumul> yakin, yakin. ah nah. dan iman daripada hak ini bar kata iman daripada hak yaqini daripada hak macam mana hurai dia Allahu al iman 'an haqqin yaitu al-imanun naqi'un mujahadati lahil qalbi alaipada hazani yaitu iman iman yang terori dari bukti yang keluar dia daripada memandang akan Allah ma nah, daripada memandang daripada melihat hati Allah eh melihatnya oh mustahil pada ada nak melihat Allah ama melihat bil qalbi melihat dengan mata hati bukan melihat dengan mata kepala nah siapa-siapa kata melihat Allah dengan mata kepala di dalam jagat itu dikira salah hmm, dikira ke kewet orang yang ayat qada tadi yang kata aku telah melihat Allah dia melihat dengan aku Melihat dengan mata Mata mana? Dia tanya, mata kepala ha. Dia tanya sekali lagi Dalam mimpi kok? Kau, kau adalah jago Dalam jago? Haa, dia tak keadaan ini Dusak Haa, tu dia Ini dusak ha. ni, salah ni Adapun dia kata Aku melihat Allah Taala Di dalam mimpi Haa, takpe Ah tak boleh. Ha, ah tak boleh aku lehak dalam jago Bukan dalam nasi dalam hidup bukak dalam jago. Ada dulu lehak dengan apa? Melihat dengan mata Mata hati. Ah ha, tak boleh. Ha, ah tu dia banyak hak kuliah ting. hak ni lah mana kita nak misal Ah hak bah ni dia banyak. Aiyah kuliah ting. Kau ha, tu mak com merokabah. Ah ha, ini hak kuliah ting. Kau syahadah, anak misalnya anak, anak kita jika jika jika jika satu-dua rumah, jadi dia pecah kongsa ini Haa, tu masyadah buat jauh saja Haa, belum pada kita sapa rumah je, ayah ada apa-apa jauh ni Atau Dia nak nunggu, dia pecah kongsa ini tu jalan dia pergi dengan mata sore, ya, nunggu, pecah kongsa Sudah pecah rumah dah, kita tanggur dia ada Haa, tu apa-apa yang nampak tu Haa, dia apa tadi, rapat syakir, ada, jadi ada dalil ni dia tengok apa dia dia tengok kita napa depanggil murak bab hati kita kita nah berita kita nah nah ah tu depanggil murak apa nah ada pokok menti adan dekat jauh tu napa nah tu panggil napa ni mata kalau kau melihat Allah ni dengan maqdi nah dia panggil ni iman an haqqin satu istilah Hmm. Yang kelimu Wa iman An haqiqati Wajah oh, salah di Haa ah. Yang kelimu iman Daripada haqiqat Ini macam mana murayat Yaitu Wahuwa al iman an haqiqah Iaitulah Al iman nafiu An kaumihi لا يجهد الا الله yaitu iman ayat ha. terpek daripada keadaannya nyo hati itu tak rahmalah la yjahadu tidak memandang ia malaikat Allah Allah semata-mata ah ha. tidak pandang ia malaikat Allah semata-mata ah paham ha. Ada apa yang kaya yakin Ada suara lagi yang kaya kamalul yakin Haa ilmul yakin Ailmul yakin Hakkul yakin Kamalul yakin Ada yang panggil jilat saya Ini yang panggil iman an dan Hmm, Baik Itu limu bahagia Kemudian kita kata Kau ni kata apa ni Jawab secara maksud Soalan katana Iza'alimta'na'yusirah Seperti lagi Awalnya Alim Maju Tiros dan apabila aku ketahui barang yang telah sebut, apabila telah sebut tadilah kata En Aliman Alhamdulillah. Matum Maju Tiros ngetahuilah. Apabila aku ketahui barang yang telah sebut, katanya Iman atau Imobadi itu. Apabila aku tahu itu, tak. Batat Maka bermula takili itu, macam ada. Kopas selalu. Iyalah lah lil awam. Kopas lagi. Maka takili itu, tapi ia bagi orang-orang awam, lil awam ini ada di pertemuan, banyak ada di pertemuan. Wow, lil ha, bagi orang -orang awam bagi orang-orang awam, awam-awam kebanyak. Awam-awam biasa, awam-awam biasa, awam-awam ramaja kemanyak. Wa al-ilmu, ya al kata iman an-ilm tadi adalah ia li athabi al-nabi. Ha, bagi oleh yang punya dalil. Ha dalil ijmati, dalil tafsir ni tu ah. Ha dipanggil ayun. Wa al kata ia iman an-ayan. Ayan tu dia pemilik ahli muraqabah bagi orang yang hati senantiasa fiasa menyintai Allah maka panggil ke apa itu ahli niqara' meraqabah? walusama' dan diperamakan dia ke'al'iyan dia panggil kata maqamal muraqabati dalam istilah itu nah, istilah istilah peta nah, oleh peta panggil maqam muraqabah aa.. Nah, orang yang senang hati menyintai Allah atau bila panggil ayat itu hatinya sampai ke maqam muraqaba masuk mana lagu eh oh, dia ada guna maqam lagu hati dia main maqam aa wal haqq nah ha, kata apa tadi al iman an haqqi ha, iman an haqqi ah ha, al haqq itu ah ha, al haqq itu ialah lil arifina bagi orang arifin dia yang dapat dengan Allah taala. Ha, ah, memang apa hati senantiasa memandang Allah. Ha, pandang, apa memandang Allah. Hati memandang Allah. Ah, ha, bukan dengan kata hati memandang Allah. Wa yutamma dari penamo apa dia akan al-haq itulah. Dia panggil maqam al-jahadati. Ah, orang arif, banyak orang arif, orang arifullah. Ah, macam-macam tabaq yauliya-uliya wal-hati kau kata iman dan hati kau so, lagi ayat kelima itu dia panggil lilwa piti, ayat panggil allah wapi. ini ada istilah ke sahulah tuh? Kan? ah, adakah dia panggil lilwa piti bagi allah wapi? ah, wahyudamat dan dipanggil akhirio akhir al-fatihah ni, mahu tahu tak? Ya, lah dia pandai ke maqamul bana dia apa kalau nak dekat laptop dia tanya maqam ana apa pano jadi dalam ada panennya yang lain daripada Allah taala tak ada pada ajaran nah satu pada dalam dalam apa kita yang ayat al kaunu kulluhu makhluk ni Benda benar kena jadi ni Semuanya tergelap, hitam. Doh, jadi haa, tu, ya, bagaibu, kula, haa, adah, Allah, dua, pada hakikat. Nah, tu, yang bagaikan ya, ada pelaburan. Ah, yang ada hanya Allah jiwa yang ada. Pastu boleh ada banyak ada juga, loh. bagi Allah mengadu. Kalau begitu, hak ada macam itu pada hakikat yang benar. Yang ada hak hakiki ialah Allah jiwa. Ada banyak panu, panu mana? Di titi hati orang ni, dia tidak pandai aduh kepada makhluk. Dia tak pandai aduh kepada makhluk. Ha, yang ini tidak aduh hati. Eh, bukannya aduh hati? Dia tu mana? Jangan nak pandai aduh hati. Tuis ada yang dia, yang tak pilih mana itu aduh hati mungkut. Tu dia. Aduh dia tu, tu dia. Ada dia tu, tak lima, hilang tak lima, menakut. Tidak siapa orang yang hibat dengan ada, dengan itu maknanya? Tidak ada Malaysia, hanya Allah. Ha, ada Allah je, ada haditi. Yang lain pada Allah, bukan ada. Haa, ha, ha, dia panggil lahkuna. Dia panggil makbong fanah. Sebab apa boleh panggil makbong fanah? Dianna, kerana bahawa mereka itu al alwatiti Dalam istilah ke sahulakan. Ah, kerana bahawa al tu alwatiti ni, ah, dia, apa jagaan tu baik nu, dia je endok. Ah, baniyah ya, benar benar ah, amal itu pada baniyah ya benar. Oh, kalau itu supaya dia lembong, maka cerita yang Ah, fa aniya yakna, arabiyay ah, yarbaha, yarba ah, yarbayan yarba, yarbauna. Ah, ini yaknauna. Apa benda sikit terangnya tu? Nah, tu dia, ke okay, dia. Kali lagi dah. Dah lari yaknu nah tolong. Ya. Ah, tu ko, yarba yarbayan yarbauna. Ah, a'buduhu indama. Ada terang sikit. A'buduhu yarba yuna. Oh, ini yaknauna. Ah, ada begitu sikit. Satu Masalah lagi ada huruf ilah berbaris, huruf dulu daripadanya berbaris atas. Haa, dia kita kena tukar huruf ilah ke alis. Ya, na yu na tukar ya ke alis. Ya, na umtah. Jadi, diumpah dua mati, buang, buang alis. Ya, na umtah. tu nak ingat kecoh. Haa, supaya nak ingat nampak jalan. Ah, baik. Yeah. Now... Now... Ah, tu percayaan jalan seorang liannahum kana bawaqto marak itu alwaqitina tu yaknauna ay walillahi mereka itu dari yang lain dari Allah ah mereka itu panas tidak ada mereka itu panas tidak ada pada hakikat selain daripada Allah Taala juga yang ada pada hakikat ah tu dia pergi dalam hikat dalam rapi La ilaha illallah, aila billaha mawjudul haqiqatan illallah. Nah, Tidak ada tuhan yang ada pada hakikat melainkan Allah jualah. Aa baik. Kemudian ya annahum yabnu yabnauna an ghairillah. Wa dha yahaduna illa biyah. Dan tidak pandang mereka itu ayat dia pulu biri anakaja. Dan tidak pandang mereka itu ayatnya dengan hati mereka itu tidak pandang ilah ibrar mereka hanya akannya nur Allah mata mata. Itu aja yang lain tak Ah, supaya hati mereka itu tak pandang tu. Ah. Wa amma haqikatul haqikat'i'ah Apa lagi yang ini saya jatuhkan? Haqikatul haqikat'i'ah Salah lagi Haqamini fahiyah li mursalina'ah Haa Orang yang teriksa umat tak dapat Rasa Kelang ni Haqikatul haqikat'ah Maksud iaitu Li mursalina'ah Bagi puak-puak orang yang jadi rasul kan? Haqikatul hati sebab hati hafiz tu dia jadi agak ada jadi rasu di rumah tak apa dah pangkat. Kalau diburu wa qad mana ana wa qad mana anallahu kena baca mana baru nak jadi mafu. kalau dibaca mana nah nah jadi fa'il, sa'bah. Mananya? Jadi ni kena baca jadi na mabuu. Wa qad mana ana dan sungguhnya telah larang telah tegah akan kita bisa segala kalah oleh Allah menegah menjak daripada daripada Menerangkannya daripada nyato nya hanya hakikatil hakiqah aa kita tak siapa pakai ini Allah Taala meneguhkan kita daripada menyatakannya. Tak Sekala itu balatabila <tuh> ila taynha. Maka tidak ada jalan ailana balatabila ailana, maka tidak ada jalanlah bagi kita ila bayanha kepada menerangkannya, nyonya hakikatul hakikah tak boleh hendak <tuh -tuh> apa melihat ke sana kemudian hmm. oh, riwayat kata ada lagi atas pada al-hadiqah tu ha dia panit hadith qul haqiqa ai puak mana tu itu puak rasul rasul nah ummat tak kata hati ni, tak sabar ah hatu kata kuwa ni depingnya orang dia waktu niklah ya ha tu dia ha dia Allah taala pilih waktu syukur ni Haa, nah Ah Allah Taala letak suku. Hanya kenapa kita nak utus amanah jadi nabi tak boleh. Allah ditarak pula. Ah ada pertanyaan naik ke tadi nak apa? Kalau kita ni baca ke dan letak dalam maqam tu zakat maqam hafiqah ya zulwabi. Ah kita utus amanah Naik Amanah katu maqam tu satu maqam boleh kat tu. Nak di pada maqam aqiqatul tak boleh. Nak Allah Taala letak suku. Mana tak, tu? Udah jadi rotu Haa ah, Habis Tambihun Ini suatu penjagaan Nak jaga apa ni Al-mu'minun Izanana Au-wakala Au-dunna au Amanah, mutasi pun jayat, beriman itu kumah. Ah, bet, al-mukminu tu memang jayat, mutasi pun anu khabar. bermula orang yang beriman, orang mukmin, orang yang ada iman, ila nama, ila azabnya, pada ketika leno iya pada ketika leluhur pada ketika tidur, jenero nah, nah orang mukmin ketika jenero kalau dia tak ah ketika jenero tu panggil orang mukmin tak juga tu imedet lupuk kau orang nah la tuk ambil khabar dulu muttabiqun bil iman ah ialah orang yang bersifatnya dengan iman ketika dia jenero apa orang mukmin betul. ah ha, betul dia nanti apa aja para ilmu jika jenis dua apa ilmunya jadah tua mereka kata apa jenis dua takaleng ah macam yang jenis dua orang menjadi si ada ah macam jenis dua dengan yang namanya mukmin dok ah jadi yo mukminum iya nah orang mukmin kepada jika leno ia jika jenis dua jadu kat tu kat ibu jangan bilik mana pok mata ia bersifat ia kutuk Haa, tak ada silap jazman aidil aqila fina boleh mutuh lalu dah Haa, dengan iman berfikir dengan iman hukuman pada hukum dia akad kalau mati dalam neraka mati dalam neraka ah la adau ya julu dua julu lalu mati dalam neraka ah maka orang-orang mukmin hmm dia ah amul bait au wa bal orang mukmin Ketika lalai dia, ada yang orang menangis, banyak lalai, tak payah lah, ha, ada yang lalai, lalai dalam dunia, ha, maka kita nak hukum kata dia bukan mu'min, kata siapa tak payah dah, tak ha, boleh, lalai dengan mana, lalai dengan dunia, siapa tak tinggal, amal hak wajib, siapa tu nak tu buat, bagaimana kia, ya. ha, apalah kata tu, oh, muntah si kumpul iman, hukumat, dia mati le mu'iya aku mati le kelala iya. Tak nak kata dia bukan mu'iya, tak boleh. Ah, dua. Awjunna. Ini tetap baca dengan nama peku. Mana di inamah Ah, Haa, tu dia. Junna asluhu junina. Ah, asluhu mudidah. Haa. Junnya aduh Junina, saya mau bina mau di sebelah bar, tapi mana bina pain? Mana nak? Aw Junna, baca bina mau puuh. Oh, umiyya alehi, pada mahu merta alirnya alat. Nak apa hanya jatuh alat. Oh, umiyya alat, atau pitam jio. Tidak nak kata di pitamkan asalnya adalah pada mahu mana, atau pitam jio. Almuminu kita umiyya alehi orang munafik apabila jadi fitan dia ketika dia jadi fitan dia dia ada rumah dia Ah pagi sampai ke petang sampai ke malam sehari jadi fitan ah siapa juga dia fitnah dengan ini mak au makah ah hari jaga anak atau kau mati mukmin ketika mati tu mutasifun jannan ketika dia Atau kabar jangan putus Bicikak bil iman banyak iman hukman pada hukum ah tak jalo bicikak pada hukum wah ada pernah satu jeroh jadi kerana pemain mualah dinamaku oh ambik daripada mati ajeroh yudri kalau ambil daripada jaroh tu lazim jaroh jadi, jadi tu lazim ajeroh yudri dinamaku tu macam apa ah tak tahu kerana itu satu jeroh ambik daripada ajeroh yudri Batu joroh ada hi maka diperlakukan atasnya atah al-mu'min itu diperlakukan atas ah kebudiiman, oh, diperlakukan segala hukum diman. Pihaji al-ahwal pada ini segala kelakuan mana ini kelakuan? Ambik mazda penjelaskan, mazda nama nama. Pihaji al-ahwal ay min al-nauzad. Ah ha, kelakuan hidup awil ghaflati at masaka bagi bagi rgba pala awil ghaflati awil dununi ila awil ilma ficha awil maut ah ha, tu hadhil ahwal apa ha, de ini segala kelakuan-kelakuan hidup kelakuan kelakua lain bila kita masih ha, ah tiap-tiap aku antaranya akuhukum orang mati Ha, tak kalah pelakon ni ha, Kena mati mayat Dia tu kena disemayangkan Ditanamkan Apa nama kapal tanah Di kubur mutlim Itu dia panggil ahkah mutlimat Begitulah Zahkarahul Nukon Telah sebut Akhahazat Tandih Ke akhahin jagaan Hulim Nukon Di kabiri di dalam Sabirnya Kabir pon ah suriah dalat dah dalat taraf kabir sama kitab dia tu begitulah nama agah dahul anda, netu asy'anawaniyu seperti barang yang menyatukan wibeda. Barang yang membiadah, mana menyatukan? Akhirnya oleh oleh Allah, netu oleh yang bertanggung alin asy'anawani. Rahimu Allahu taala. Nah, ha nah, tu kita dapat ambil pula toh di sininya, mana iman itu bukan satu pelak, bukan satu mertata. Nah, sungguh pun pada umum orang mukmin, banyak Semua orang mukmin dari iman dia tu banyak mertata, banyak banyak. Pula tadi begini lah, orang yang berilmu Allahnya ngaji boleh bukan satu mertata itu uh, dia bukan satu macam jenis satu dalam negeri sekolah, ada ha. satu telah tu satu jarak tu satu telah tu kita naya pulau Hawaii, semua naya pulau Hawaii, naik semua naya pulau Hawaii. Jadi kita kata naya pulau Hawaii satu sekolah buaya so, uh, berjaya semua apa ya? Nah, ada nah, pakai, nah ada pakai semua, najak semua. Tapi najak semua pun Kali dia merpati tak sama naya pulau Hawaii ada haiya naya pulau. Haa haa haa Ngomoran aku haa cik sekali Hak banyak kali tau Raya banyak kali Ah, haa Haa betul banyak kali Ah, Hak tama tadi Cik Aku banyak kali Orang yang puluh Aku boleh hien ke niat puluh Aku banyak sekali. Haa haa Serius Haa Jadi Nak raya ni nak Nak kena puluh Orang yang Semua naik Tapi Mertabat tak kamu. Itu yang nak bapak Maka begitu lah, iman seorang ni, pada umumnya lain pada rakyat dia, ya umum ni. Ha, berarti iman dia tinggi enok Hmm, habis. Hakli pada masa yang pernah kita, Kau luhu bisa